A Budapesti belső közlés műsorunk több szempontból is rendhagyó. Az adás egy időben zajlik a Fuga Budapesti építészeti Központban a Petri György emlékére alapító díj átadása, imáron ötödik alkalommal. A díjat Petri György halálának 10. évfordulóján hozta létre az NNN Galéria Alapítvány, amelyet évente a költőszületés napján adnak át. A díjra olyan elsősorban fiatal, költőíró, drámaíró vagy eszíró esélyes, akinek még nem jelent meg önálló kötette. A díjazás alapvető szempontja minden esetben a művek eredetisége, szellemisége, formavilága. Ennyi a honlapról a díjjal kapcsolatban a díjazott személy egyelőre maradjon még egy kicsit titokban. Vendégünk Váradi Szabolcs költő, műfordító szerkesztő, a Petri Díj kuratóriumának egyik tagja. Jó estét kívánok, én Marton Éva vagyok, és a tekintetben is rendhagyó ez a műsorunk hogy Váradi Szabolcs, illetve Díjazott egyelőre élőben még nem találkoztak. A műsort egy nappal korábban vesszük föl, éppen azért, mert hogy párhuzamosan zajlik a két esemény. Jó estét kívánok, és akkor először egy picit beszélgessünk arról, hogy Petri György munkáit négy kötetbe szerkesztve vattak ki a 2003, illetve 2007 között, és ennek a hatalmas életműsorozatnak volt az egyik szerkesztője részben barátként, részben pedig, mint irodalmi szerkesztő. És itt számomra nagyon izgalmas, hogy a barát az mennyire köti meg a szerkesztői kezet, vagy mennyiben segíti a szerkesztői kezet. Hát Petri esetében valahogy úgy alakult a dolog, hogy én neki a mai a magánszerkesztője voltam függetlenül attól, hogy ezt csináltam könyvkiadónál több mint 30 évig, akkor még nem voltam kiadói szerkesztő, azt hiszem, amikor először Petri odaadta az első kötetnek a kéziratát, ez lehetett olyan 69-70-ben, ugye 71-ben jelent meg a Magyarázatok M számára, most a Gyuri megírta a verseket, de nem tudta elrendezni. rakta az a paksamétát az asztalra, hogy valahogy csináljak ezzel valamit. És akkor elkezdtem passzianzozni a szövegekkel, amíg valahogy összeállt a kötet, ciklusokba rendeződött. Szóval ez volt az előzménye, tehát ennyiben ez megkönnyítette a munkát, ez persze csak a versekre vonatkozik, a három másik kötet az, az megint más, más tészta. Hát ott voltak interjúk, voltak mifordítások, és a negyedik kötet volt a minden egyéb, ami, ami előkerült, naplók, levelek, sőt hát egy csomó verset is találtunk a hagyatékban. Bár az nagyon izgalmas, hogy akkor 2008-ban egy interjúban arról beszélt, hogy milyen izgalmas lesz, amikor tíz évvel később, és ez már igazán közel vagyunk, majd valaki más valamilyen más szemmel csinál egy ilyen válogatott verseskötetet, és például, hogyha most, tehát ez mondjuk 7-8 évvel a verseskötet megjelenése után ugyanezeket válogatná, vagy eltelt annyi idő, részben Petri, Halála óta részben a verses kötet megjelenése, ott hogy egy picit más fókuszba helyezni az életművet. Nem tudom, itt most kimaradt egy láncem, hogy a négy kötetes életmű kiadást követte egy válogatott kötet, hogy segítse az olvasót, aki nem akar, nem tudom, ezer vagy kétezer oldalt elolvasni, hanem tényleg a, a javára kíváncsi. Nagyon nehéz volt ezt összeállítani, mert persze, az ember a dupláját válogatja annak, ami a megszabott terjedelem, és akkor azt, az olyan, mint egy szem a saját fogát húzná ki egyenként kiszedni azt, ami nem fért bele hogy most tíz év után ugyanazt válogatnám, mert hát erre nagyon nehéz válaszolni ehhez, nyilván újra kéne olvasni az egészet, és valóban vannak versek, amik, amik más fényben látszanak tíz év után olvasva. Ezt mi nem sz... tudom. Mert mi a szempont egy ilyen válogatásnál? Keresztmetszetet adni mondjuk egy pályáról, bizonyos korszakokat jobban megerősíteni. Tehát amikor válogatta ezeket a verseket, akkor egy milyen végkép sejlett föl arról a kötetről, amelyet majd az olvasó a kezébe vesz? Hát az első szempont természetesen az, hogy a legjobb verseket válogatni, és hát ha ez megvan, és ebből muszáj továbbrostálni, akkor nyilván az is fölmerül, hogy, hogy milyen kép bontakozik ki az egészből. Petriről. Biztos, hogy van, aki egészen másképp válogatta volna. Mielőtt beszélgetnénk arról, hogy maga a díj, illetve hogyan jelölik a díjra érdemeseket, hallgassunk meg egy zenei részletet Franz Schubertnek a téli utazásából a Der Leiermann dalt. <Színt> My love, Amiért a fejemhez kaptam, az, hogy otthon felejtettem azt a könyvet, amiben benne van Petrinek a fordítása. Mert részben azért választottam éppen a leier t a Kintornást, ami a Schubertnek a téli utazás című dalciklusát lezárja, Egyrészt mert Petrinek ez volt az egyik kedven zenéje, ezt bármikor, bármennyi képes volt uh, meghallgatni, noha egyébként nem volt nagy zenerajongó. Uh, másrészt, hát ebből is következett, hogy amikor Fodor Géza összeállított az Európa kiadónak egy antológiát a német romantikus költészetből, akkor... Uh, Müllernek a versei is szerepeltek benne, aki nem volt nagy költő, de azért a kornak egy létező költője volt. Ma már elsősorban, mint a két nagy Schubert ciklus uh, szövegíróját ismerjük. Mindenesetre Petri lefordította ezt a verset, és ezt szerettem volna itt most felolvasni, de hát az a helyzet, hogy otthon felejtettem a kötetet. Akkor ezt legközelebb, annyit még... Uh hogy Richter és Péter Srejjel előadásában hallották uh, a dalciknusnak ezt a darabját. És akkor egy picit térjünk vissza arra, hogy díj, illetve petridíj ötödik alkalommal hoztják ezt a petridíjat, uh, túl azon, hogy még az illetőnek nem jelent meg kötete, meg valamilyen uh, módon kapcsolódik a petri életműhöz. Mi minden a választás alapja? Hát az első, mondjuk a leginkább kényszerű szempont az, hogy olyan költőt válaszunk, akinek még nem jelent meg kötete. Most az ötödik évben már fölmerült, hogy megfontolandó, hogy nem kéne változtatni ezen a szabályon. Tulajdonképpen egyszer... Változtattunk is, mert amikor Bognár Pétert jelöltük, ő maga, mikor közöltem vele ezt a jó hírt, akkor megmondta, hogy hát az az igazság, hogy neki megjelent már egy kötete. És akkor hosszas morfondírozás után úgy döntöttünk, hogy mégiscsak eltekintünk ettől, mert ez a kötet annyira észrevétlenül jelent meg egy olyan kis és már nem létező kiadónál, hogy... és amellett Bognár Péter verseit annyira izgalmasnak és annyira újszerűnek találtuk, hogy hát végül is nem volt szívünk feláldozni emiatt a... ezt a leendő könyvet, ami akkor még nem volt kész, de már nagyon sok részletéből látszott, hogy hihetetlenül merészen ment szembe ezekkel az elvárásokkal, és csinált valami egészen mást. Végül azt hiszem, elég nagy visszhangja lett a kötetnek, és most már inkább csak azt találgatja mindenki, hogy vajon ezek után milyen második kötet. Tehát, hogyha jól értem, akkor ennek egy másik olvasata is túladíjazott személyén, tehát, hogy... Ugye a magvető kiadó az, amelyik majd kiadja a díjazottnak egy kötetét egy évvel később, Igen. és hogy akkor ez nagyon jó a tekintetből is, hogy frissíteni akár a kiadónak, akár az irodalomnak, azt a mezgyét, amelybe ez ö, bele tud érni, uh -huh. és talán ne vele, lehet iszkalmas, hogy mindig a kuratóriumban meghívják azt az utolsó díjazottat. Tehát jelen esetben Balaskó Ákos is ott volt a kuratóriumban. Tehát kell -e ez a Igen. másféle rálátás, ez a generációs másféle tekintet arra, hogy milyen a mai vers. Hát persze, az nagyon jót tesz neki, mert de ez okoz vitákat például, hiszen a kuratóriumban Voltak ott ülők. Ismeretlen nevek. Szedjük össze, hogy ki Igen, mindenki ül a hát kuratóriumban. Mindenki hoz legalább egy nevet. Ezeket e-mailben körbe küldjük egymásnak, nem csak a neveket, hanem az írásokat is. Ezt mindenki elolvassa, és hát persze akkor viták után dönt a kuratórium a. Aktuális jelölt mellett, és a közleményben mindig megjelenik még két név, tehát a három esélyes neve. Na most az az igazság, hogy én sokat gondolkoztam azon, hogy mennyire jó ez a szabály. Egyfelől persze egy, egy induló fiatal költőnek az egy nagy esély, hogy a magvető kiadja a kötetét, mert nyilván előbb-utóbb azért megjelenne valahol. Elég sok. Első kötet jelenik meg, de azért ezek közül sok minden észrevétlen marad, mert nem kap a reklámot és akkora figyelmet. Picit, hogy beszéljünk Szabolcsról is. A, talán ami a legfrissebb és nem tudom, hogy mennyire legfájóbb, hogy 25 év után idén, decemberben megszűnik a Holmi Radnoti Színházban egy nagyon szép búcsúestet tartottak, a holmi és talán nagyon a legszebb, amit olvastam, hogy Keresztúri Tibor a literán búcsúztatta, a holmit, a holmi ugyanis nem egyszerűen a gazdakulturális lapkínálat egyik legszínvonalasabb fóruma, hanem az az irodalmi kultúra, szellemi létezés etoszának fenntartója, ezáltal pedig az igénye szigorúságából története során jottányit sem engedő szakmai morál utolsó bástyája volt a hely, ahol még a szó klasszikus értelmében szerkesztettek. Tehát ennyit a keresztúri búcsóból, és ö, arról is beszél aztán keresztúri, hogy erodálódott az az irodalmi közeg, amelyben ez tovább tudna létezni. Tehát mennyire ez határozta meg, hogy a lapnak már fogyott az a levegője, amelyben tartani tudta magát, emellett természetesen részpál, betegség és egyre nehezebbé, Teszi, hogy ezt a lapot tartani, vagy úgy lássan szerkeszteni. Tehát melyik milyen súlyal jelentette azt, hogy végül is ezt a búcsút, vagy ezt a kötelet elvágták, vagy mozzagot? Hát ezt így belülről nézve nehéz megmondani. Nekünk a legközvetlenebb ok az volt, hogy ő bejelentette egy évvel ezelőtt, hogy nem tudja tovább vállalni a főszerkesztést. Általában is rossz a, már az egészségi alapota, de különösen a szeme annyira megromlott, hogy már nem tudja olvasni a bejövő kéziratokat. A meglevő szerkesztőség elvileg persze még vihetné tovább a lapot, csak az az igazság, hogy ez nekünk, ez a... a az alap volt, amit Részpál főszerkeszt, és az a hangulat, ami az egész szerkesztőség légkörét meghatározta mindig ott az ő lakásán, mert hiszen nem volt külön szerkesztőségünk. Az nagyon hozzátartozott, és hát azért mi sem lettünk fiatalabbak 25 év alatt ugye most már itt is 70 körül van az átlag életkor, hibának gondolom, hogy nem gondoskodtunk időben arról, hogy, hogy ez megfiatalodjon ez a szerkesztőség. Mert az, amit most megpróbáltunk, hogy így septében fölkérni új embereket, az is lehetett volna elvileg egy lehetőség, de, de az magában hordozta szerintem, már a kiindulópontban pontban azt, hogy ez, ez könnyen megfeneklik, mert négy ember, akik részben egymást nem is ismerték addig, nem tudtak úgy se egymásra ráhangolódni, se arra mondjuk holmi szellemre, ami valóban kialakult az évek során. A megoldás az lehetett volna, hogyha öt-hat évvel ezelőtt gondoskodunk róla, tehát új fiatalokat beépítünk a szerkesztőségbe. Valóban, ha fiatal emberek átveszik, és uh, csinálnak egy lapot, az lehet, hogy nagyon jó lap lesz, de az egy más lap lesz. Lehet, szóval a méltó befejezés akkor egy... miért nevezzük holminak? fordításai vannak, verseket fordít, drámákat fordít, prózát fordít, de mellett maga is ír verseket, Eddig három kötete jelent meg az utolsó, mondjuk tíz évvel ezelőtt, amelyben nem csak versek voltak, és hogy szokott arról beszélni, hogy a vers csak nem megy annyira könnyen, vagy hogy a versírás az talán a leglassabban érő műfaj. Tehát, hogy mi az a kivételes pillanat, amikor, vagy mi kell ahhoz, hogy ezek a versek megszülessenek, hmm. Mert talán ebben a legvékonyabb az élet mi legalábbis a publikáltak van, hiszen folyóiratokban ezek mellett a versek mellett olvashatóak. Hát igen, sajnos én mindig nagyon nehezen és keveset írtam, ezt aztán az ember igyekszik ráfogni arra, hogy nem ér rá, mert sok az egyéb munkája. A holmi szerkesztés, pláne mióta az utolsó egy évben, ugye részpál munkája is az én nyakamba szakadt, valóban nagyon sok időt elvett, de hát más költők is sokat dolgoztak, ugye Szabó Lörincről tudjuk, hogy a újságírói robot, meg a rengeteg műfordítás, mennyi idejét elvette mégis egy, igen, tekintélyes méretű életművet hozott létre, tehát nyilván ennek tehát mélyebb bokai vannak. Tűkök. Most az kétségtelen, és most jöttem rá valamire ebben a pillanatban, hogy az utolsó években eh, majdnem mindig eh, valamilyen haláleset váltott ki bennem, komoly verset. Többnyire az kelletedik, hogy valami úgy nagyon... Eh, fejbe vágjon, és valaki hozzám közel álló embernek a halála, és most jöttem rá, hogy az a vers, amit nem régiben írtam, és ami még nem jelent meg, az is egy halálesethez kapcsolódik, nevezetesen éppen a holmi halálához. Akkor megkérem Szabolcsot, hogy a labszártát azt, Ugye azt A decemberi szám lesz az utolsó, de ez majd csak januárban fog megjelenni, olyan nagyra sikeredett, hogy több mint kétszeresére a szokott terjedelemnek. És hát azt találtuk ki, hogy a végén a szerkesztők egyenként elbúcsúznak a laptól ezzel. Zárul ez tulajdonképpen a Nekrológ rovatban fog megjelenni, noha hát nem ezzel a címmel. És hát ide kapcsolódik akkor ez a Labzárta című vers, ami hát egyrészt a szerkesztők gondjaival indul, aki éppen keres egy elveszett kéziratot. Tűnődtem azon, hogy jelöljem már a szövegbe, hogy itt két hang beszél, kéten feleselnek, vagy vitatkoznak egymással. Végül is nem jelöltem, nehéz lett volna. Hát az olvasó majd vagy kitalálja, vagy nem, fölolvasásnál talán ez jobban kiderül. Most akkor ezzel mi legyen? És egyáltalán hova tettem? Nagyon el tudnak keveredni. De úgy sincs hely, nincs semmi sem. Nem úgy van az, mert van a semmi. A voltam, az volt, és a lettem, te jó ég, mennyit leveleztem. Versíróként ez lett a vesztem. Ez itt egészen versszerű, A kőből is kinő a fű ügy. De most? Mert most mi van? Labzárta van a holmiban. Megyünk Ho war ide Jó reggelt, vagy jó éjszakát? man fragt, was ist das für ein Und man wird mich sehen man fragt, was dabei? Und ein Schiff mit und mit a kanonen, virág nem da wird wohl ihr lachen, afőr, denn die mauern véden, fallen hin. und am dritten tag ist város emészt, bőlen, egyen, hotel, a minden strei, és a nőr, a nőr, a nőr, a nőr, a nőr, a Hotel sein, und man fragt, warum wir das Hotel verschont. Und man sieht die Freten aus der Tür gegen morgen und man fragt, wie hat's darin gewohnt? Und ein Schiff mit acht Segen und mit 50 Kanonen, wir beschießen die Stadt. Wir kommen hundert gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen Jeglichen vor jeglicher Tür und lege den Ketten und bringen vor mir und mich fragen, welchen sollen wir töten, und mich fragen, welchen sollen wir töten. Und an diesem Mittag wird es still sein am Abend, wenn man fragt, wer wohl sterben muss, und da werden sie mich sagen, hören alles. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich hopp da und ein Schild. és a Most jött el a a, az ideje, hogy kiderüljön, hogy ki az idei Petri Díjas, tehát a telefonban Beg Tamás költő, publicista, írásai, a holmiban novellista. Is. Köszönöm szépen, itt Váradi Szabolcsula mellettem a stúdióban, és a holmiban, az élet és irodalomban, a mozgóvilágban, az eső irodalmi lapban jelentek meg többek között írásai. És egy pillanatra Tamás, mielőtt beszélgetnénk, először is gratulálok, engedje meg, hogy még visszatérjünk az előző zene számhoz, és akkor Váradi szabolt szeretne az elhangzott Kurt Brecht dalhoz hozzáfűzni valamit, hogy hogyan kapcsolódik Petrihez. Akkor utolsóként csak annyit az előbbi zenéhez, hogy ugye a Petri nem volt nagy zenerajongó, bizonyos zenéket nagyon szeretett, és azt valahol meg is írja, hogy elsősorban azokat a zenéket, amiknek szövegük is van. Tehát így tudta valamihez kapcsolni. És azt biztosan tudom, hogy a Winterreise az előbb hangzott Schubert dal mellett az egyik nagy kedvence az a Koldus opera volt. És hát úgy gondolom, hogy az elhangzott dalnak pedig tényleg Lotte Lénye az egyik legnagyszerűbb előadója, aki ugye tudjuk, hogy Kurt Weilnek a felesége is volt, tehát a legközvetlenebbből értette azt. A amiről itt szó van, illetve ahogyan ezt énekelni kell. De akkor most már átadom a szót. Az egy picit mindig nehéz úgy beszélgetni valakivel, hogy telefonban, ráadásul, hogy ö, mi Tamással nem is ismerjük egymást, de az a különlegesség, hogy Váradis Szabolcs mesélte, hogy bár 18 éve ismeri Tamás írásait, ennek ellenére személyesen még nem találkoztak. Tehát ez majd a díjat adón, következik be, illetve mi most egy picit megelőztük ebbel a furcsa előtte felvétellel. Hát igen, igen most mi ismerjük is, meg nem is egymást <gül> személyesen, mert amikor ez elhangzik, akkor már utána leszünk a megismerkedésnek. Most, amikor fölveszünk, még előtte vagyunk. Ugye eddig csak levélben találkoztunk. Tamás természetesen nem feltétel a Petri hoz a kötődés Petri Györgyhöz, de azért kérdezem, hogy mennyire hatott magára, hat magára, mennyire ismeri, mennyire tartja fontosnak. És itt mi beszélgettünk korábban Váradi Szabolcsal, aki szerkesztett is egy Petri válogatást, hogy egészen biztos, hogy más a nézőpontja annak, aki... Ö, kortársa, illetve barátja volt, mint annak, aki jóval fiatalabb és valahogy egészen más szemmel füllelolvassa ezeket a verseket. Tehát kérdezem, hogy a Petri versekhez milyen módon van köze, vagy hogy van -e? Hát az egész nemzedékem nevében nem beszélhetek. Én egy, egy nagyon szerencsés történelmi pillanatban ismertem meg Petri György költészetét, közvetlenül a rendszerváltozás után, amikor én kamaszkodni kezdtem. Körülbelül ez a kegyelmi állapot egy évtizedig tartott, amikor a politikának nem volt ebben az országban egzisztenciális tétje. És bizony egy apolitikus, politikamentes költészethez szoktunk inkább már hozzá. Engem lenyűgözött Pecinek a formavilága, az iróniája, a képei, de bizony gondolkodnom kellett rajta például, hogy ki az a ferde szájú hogy akiről beszél az egyik versében. Aztán ez az egy évtized elteltével megváltozott közhangulat ebben az országban. ezt az is jelzi, hogy éppen Petszi Györgynek a Kossuth díja körül Herceg utca volt, és egy politikus, aki azóta távozott a közéletből, nem átallotta a parlamentben felolvasni Petszi Györgynek az Apoklif című versét, mint elrettentő példát, és tiltakozott Petszi György Kossuth díja ellen. Most az elmúlt tíz évben sajnos teljesen megváltozott a politika és az irodalom viszonya. A politika erőszakosan rá akar telepedni minden tudás területre, így az irodalomra is. Tehát én úgy gondolom, hogy Petri aktuálisabb, mint valaha. Ugye Antoine de Saint-Just, a terroralkangyala a francia forradalom idején, a Jakubinus diktatúra idején találóha jegyezte meg, hogy senki sem uralkodhat ártatlanul és sajnos az utóbbi tíz évben megszaporodtak Magyarországon azok a politikusok, akik nem szolgálni, hanem uralkodni szeretnének ebben az országban, és ezért ezért Petrit most jobban értem, mint mondjuk 15-20 éve. Ha már a politikáról beszél, akkor a publicisztikai írásaira nagyon jellemzően, de azért a verseibe is beszüremkedik az a nap ami körülvesz bennünket, mondjuk a két frisse versei közül a frontbetörés, vagy a szobrot említeném. Mennyire átjárható publicisztika és költészet, irodalom és politika, tehát magánál ez hogyan kapcsolódik össze? Hát az az igazság, hogy én, én kínosan ügyelek arra, hogy meglegyen egyfajta kompetíció, amit ön említett ez a két vers, a frontbetörés és a szobor, ez inkább a kivétel, nem a szabály. Hát nekem az testvérem Gellé Miklós Gábor Váradi Szabolcsúli bizony bizonyára ismeri. Hogyne. Ő mindő arra tanított engem, mert ő, ő hatására kezdtem el verset írni, hogy mindig a fájdalmasan banális dolgokból születnek a legjobb versek. Tehát vers és publicisztika között abban az értelemben nincs átjárás, hogy tartalmilag lefedik egymást. Inkább az intellektusnak a más-más részét gödte meg a két tevékenység. Tehát érham ez nem igazán jellemző. És akkor azért kérdezem a Szabolcsot is, aki laudálja, hogyan látja Bektamás költészetét? Vagy mitől lett olyan izgalmas, hogy ő kapta ezt a díjat idén? Most ahogy így át Néztem a levelezésünket. Hát először is megdöbbentem az idő múlásán, hogy tényleg, ha jól számolom, akkor 18 éve kaptuk tőle az első versküldeményt. Elolvasván azt a végül is 24 verset, ami megjelent tőle a Holmiban, úgy gondoltam, hogy ezt, bizony, ezt a nevet érdemes odatenni az asztalra a kuratóriumnak, hogy fontolják meg. Vissza fogok majd kérdezni Tamástól is, hogy mennyire volt fontos az a levelezés, az a kritika, az a segítség, az a műhely munka, amit itt levelek útján kapott a 18 év alatt. De először megkérem, mert ittől a stúdióban, körünkben Valc Péter színművész is, és hogy olvassa fel ezt az első verset Adás szünet. A külvilág álmodba beszivárog, Kulcsjukon a cigaretta füstje. Úgy volt, a történet végét kivárod, Hánykolódsz az ágyon, mint éjjeli kajütben. A himnusz elhangzott, A szellemkép sziszek csak, Sértődött készülék, Rá senki sem figyelma, a hold gazdátlan, a horkolás apádé, s a történet végén az ébredés ajándék. When traveling abroad in the My belief one must attempt to be discreet And Subsequently, bear in mind Your transient position Allows you a perspective that's unique And though you'll find your itineraries blessing and a curse Your wanderlust won't let you settle down And you wonder how you ever fathomed that you'd be content to stay within the city limits of a small western town Most vagabonds I know don't ever on to find the culprit that remains the object of their long relentless quest, the obsessions in the chasing, not the apprehending, the pursuit you see and never A of contradiction Bonvoy houses always hallowed in conjunction with the handkerchief from shore by a girl who drives a rambler and furthermore is overly concerned that she won't see him anymore Planes and trains and boats and buses and characteristically evoke a common attitude of blue unless you have a suitcase and a ticket and a passport and the cargo that they're carrying is you An affair Juxtaposed with the state's eye and domestically approved romantic fancy is mysteriously attractive due to circumstances knowing it will only be parlayed into a mer. hallották. Itt ebben a műsorban az nagyon fontos, hogy mindig a meghívott vendég, aki hozza a verseket maga, vagy a műveit, az maga is olvassa föl. Ez egy adalék ahhoz, az írás módhoz hogy halljuk a saját hangján. Itt Valc Péter előadásában hallotta körülbelül ebben a hangnemben, vagy ebben a gondolatiságban fogalmazódott meg ez a vers, igen, igen, nagyon jól előadta az úr a versemet. Egyébként ezt a verset éppen Gellén Miklós Gábor édesapjának emlékére írtam. Nekem sosem volt az én apámmal ilyen meghitt a viszonyom. Őt viszont nagyon megviselte édesapjának a nemrégiben bekövetkezett halála, és annak az emlékére írtam. Ezt. Beszélgettünk arról, hogy 18 évig leveleztek, mennyire erős egy ilyen egyáltalán műhely kapcsolatnak nevezné tehát hogy mennyit segített a maga költői vagy írói pályáján, hogy folyamatosan levelezésben állt a holmival Váradi Szabolcsal? Olyan módon segített, hogy Tulajdonképpen én nekem emlékeim szerint mindig azt írt a Váradi úr, hogy formailag ezek már tiérlelt, megmunkált versek, de valami többlet, valami súly, valami tét hiányzik belőlük még. És akkor rájöttem arra, hogy ezt bizonyos értelemben tanulni nem lehet. Tehát élni kell ahhoz, hogy az ember tudjon súlyos dolgokat leírni. És Váradi Szabolcs úr az, az erre döbbentett rá, és nem véletlen, hogy ő több mint tíz évvel telt körülbelül, Majdnem tíz év, bocsánat. Amíg az első levelünket váltottuk, aztán megjelent az első versem a Holmiban, mert ehhez bizony élni kellett, és egy olyan kemény tíz évre volt szükség, ami aztán be is következett. Hát igen, én ugye fiatal költőknek többnyire azt szoktam tanácsolni, hogy hát mindenek előtt tanulják meg a mesterséget. Van, van egy tanulható része ennek a dolognak. De amikor ezzel készen vannak, tehát már tudnak verselni, akkor ez még önmagában nem elég, sőt ezt akár már el is felejthetik, ha beleivódott a vérükbe, akkor már nem kell szabályos ambusokat írni, hanem lehet lazítani. Az a lényeg, hogy ez megtegyen valami olyan egyéni tartalommal, ami, ami csak az ő És Bektamásnál is egyszer eljött az a pillanat, amikor jött olyan vers, amit elfogadtunk, sőt az a furcsa, hogy nem sokkal később küldött két másik verset, és az, az meg már annyira tetszett, hogy akkor azt írtam, hogy akkor inkább mégis azt a kettőt választjuk, és nem a már korábban elfogadottat. Most nem akarom itt a, átvenni a Kérdező szerepét, de tulajdonképpen izgat, hogy a versírás és a novellisztika az hogyan függ össze. Mert a versek egy része az, az nagyon magában hordozza egy novellának a lehetőségét. Persze nem véletlen, hogy melyikből lesz vers és melyikből novella, a jó versek sose versben elbeszélt novellák. De ott van bennük egy, egy történet, vagy egy uh, majdnem történet, uh, majdnem mindig egy olyan helyzetből indulnak ki, ami nagyon konkrét és életszerű, csak aztán a versben átszellemülnek. Én azt fogalmaztam meg, hogy publicisztika versben elmondva, nagyon sok. Az sokszor, más a publicisztika, én a nagyon sok értem. A, az más ügy. Szóval, hogy van ja. ez? Nekem azt mondta egyszer egy okos ember, aki jött az irodalomhoz, hogy novellistává később válik az ember, mint költővé. Kétségtelenül többet kell élnie, és több tapasztalatot fel kell szednie ahhoz, hogy, hogy azt a létmódot, amit az epika képvisel, azt élni tudja. Tehát én sokkal később kezdtem el novellákat írni, mint verseket. És ez bizonyára nem véletlen. Visszatérve a publicisztikára, az pedig egy egészen más műfaj. A szépirodalom és publicisztika között ebben az értelemben nincs átjárás. A vers és a novella között van, a publicisztika és a szépirodalom között bizonyos értelemben nincsen. Illetve annyiban van, hogy ahogy a nyugat egykori generációi, sokan uh, újságírást művelték, hogy szép irodalmi igénynyel a publicisztikát. Ebben az értelemben van átjárás. Egy nagyon karakteres uh, szerzőtől hozott két zenei számat és tombéctől. Ez inkább a prózai hangja, vagy inkább a lírai hangja? Lírai, ez a dallom miatt van. Uh, hát részben értem csak a szöveget, tehát annyira jól nem tudok angolul. Egyrészt uh, a dal világa nagyon megragadott, másrészt egy olyan életszakaszban ismertem meg ezeket a számokat, ezeket a dalokat, és egyáltalán tombét részletét, ami nagyon meghatározó volt az eddig életemben. Még egy picit a születendő kötetről, és akkor ezek szerint valamennyire átrendeződött a dolog. Tehát, hogy maga a díj az kettős, hiszen részben megkapja Petri György élőmaszkja nyomán készült papírszobrot, illetve egy éven belül a magvető kiadásában megjelenik egy verses kötete. És nem tudom, hogy mennyire van ezt szabolcs is kérdezem magának az alkotónak, beleszólása, szerkesztése, hogy ő miket szeretne, vagy mennyire majd. Tamás hát, válogatja, ö, vagy pedig... Ö... Nem, hogy mennyire van beleszólása, hát ez csak is rajta múlik. Mm -hmm. Jó, aztán lehet, hogy a kiadó... Szerkesztője mond valamit erről, javasol esetleg egy-két versnek a kiadását, de alapvetően az az ő kötete, Tehát ő ad be egy kötetni anyagot a kiadónak. Egy prózakötet is születőben van. Az van. nem tudom, hogy most csúszni fog-e emiatt, tehát hogy a verses kötet belőzte a prózai kötetet. Igen, én nagyon örülök a mind, mindkét díjnak, tehát azt a kettős díjat említette ön. Örülök az élő mac készült papírfabornak, és, és nagyon megtisztelőnek érzem azt is, hogy a magvető kiadja a próza kötetemen kívül a verses kötetemet is. Ön nem is tudja, hogy rengeteg költő, író Mennyit megtesz azért, hogy minél, több, minél előbb megjelenjen a kötete. Én nem tartozom közéjük, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az számít, hogy mikor jelenik meg, hanem hogy ki adja ki. Egyet akkor had említsek meg, mert a maga helyén nem elfelejtettük mondani, hogy ezt a Petri díjat, ezt Nagy nagybálint alapította, elsősorban neki köszönhető. Akkor még egyszer gratulálunk Tamás diához és megkérem Valc Pétert, hogy olvassa fel a másik Bektamás verset. A másik Bektamás vers címe Argó. Csókot loptam tőled, míg aludtál. Közölte velem reggel a szerelem tolva a nyelvén. Kettőnkről beszélt, holott ágya szélén a gyermekkorából itt maradt Lencsi baba szomorúan nézett bennünket, mint csoport szex után, a marginális helyzetbe kényszerített harmadik személy. state. You can live with the hunchback There's a wind out from the south So let me tie you up with kite string I'll show you the scabs on my knee Watch out for a broken glass Put your shoes and socks on And come along with me and your house is burning down and go down to the hobo jungle and kill some rattlesnakes with a trial and we'll break our windows in your landlison place and we'll steal a bunch of poison and bags and we'll smear them all in your face Get a dollar from my mama's place By that skull and crossbones ring And you can whirl around your neck On an old piece of string Then we'll spit on Ronnie Arnold flipping the him to Slash the tires on the school bus I don't say a word I'll take a rusty nail Scratch your initials in my arm I'll show you how to sneak up on a roof Of the drugstore I'll take the spokes from your wheelchair And a magpie's wing. No time to your shoulders and your feet. I'll steal a hacksaw from our there, cut the braces off your legs, and bury them tonight holding a We we'll slide all the way down the dream. FNU számot Tom Véc A belső mai vendége Váradi Szabolcs, kosodias költő volt, a Petridi kurátora, és itt volt velünk telefonon a díj idei kitüntetjetje Bek költő, író és publicista is. Ez volt az év utolsó adása, a jövő hétfőn Géci Jánossal készült adásunk, ismétlését hallhatják, valamint az év időszakban több időpontban is hallhatják majd a belső közlés legjobb ismétlését. A szerkesztő Pályi Márk, a hangmester Burger Lajos és József Péter nevében is megköszönöm egész évi figyelmüket, kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok Vári György és a zenés szerkesztő Göcei Zsuzsa nevében is. Szép estét kívánok, Martonévát hallották.